טוב, אז כיוון שאנחנו בהרכב פצוצה אוטימי, כן אז אני מאוד אשמח אם למישהו יש שאלות על כל דבר לא פוליטי סליחה, אתה הייתה לפניי אבל אני יכולה כן, כאן שאלה, מה זה רגיש כן ואף אחד לא בדיוק לא ידע להצביע את זה תכלס מה זה רגש? תראי, אה... כל אחד אמר משהו, אבל לא... באמת כהגדרה? אני אגיד לך מה... זה רגש, כאילו, מה שאני מכיר במסורת הבודהיסטית. זה סנדוויץ' שמורכב בשלושה חלקים. ממילה, או, תכף אני אסביר, זה לא חייב דווקא להיות מילה. <מח> כאילו איזשהו גירוי, שהוא על פי רוב מילה, אבל יכול גם להיות ריח, או צבע, או, או, או, או מראה, או תנועה, אבל על פי רוב במצב הירוד שלנו, על פי רוב זה מילה. ואחר כך, ישנה תחושה, תחושה גופנית. כלשהי. היא יכולה להיות מאוד עדינה, אבל היא תמיד נמצאת שם. ואחרי זה יש עוד מילה. מה זאת אומרת? דוגמה. אה... או שאת יודעת מה? יותר טוב אם אתם תיתנו לי דוגמה של איזשהו... אה, אה... בלי, בלי דוגמה. איך אתה מבטיח לא, את, לא לא, את, מטמט... את זה מתמטית? לא, לא, לא. את זה. מתמטית? הגדרתי, אבל עכשיו אני רוצה לה... ממה לך... זה בנוי? אז הנה, אמרתי לך. א', ב', ג'. מילה? ממילה? אז בואי תתני לי דוגמה, או מישהו יתן לי דוגמה של איזה רגש שעבר לו ביום האחרון. מה את לא יודעת מה זה רגש? לא. מה זה רגש בהגדרה? את עצובה? אוקיי, מה זה עצובה? אוקיי. אז תנו לי דוגמה. תגידי למה אני מתכוון. כן, כן, כן, אתה הראשוני של ההגדרה. כן, כן, כן, כן. אנחנו לא נספר את זה. לא, לא, בסדר, אמרתי מה זה, אם ניתן, מישהו יכול לתת דוגמה של, של משהו שגרם לו לשמחה, לעצב, לגעגוע, לתחושת... ללכת אה, אה, אה... משהו פשוט, חיופי. כן, חיופי, למשל שהבוסית שלי בעבודה מפרגנת לי, זה גורם לי תחושת שמחה. אוקיי, אז אנחנו מדברים עכשיו על השמחה הזאת. אז בהתחלה יש מילה. מה המילה? היא שמונה, היא אמרה... היא מתרגנה לך. אומר, אל תגיד אפילו שמחה. יש איזושהי תחושה... תחושה. גילוי. פיזית. לא, לא, לא. פיזית. מרגיש... או שאתה מרגיש... זה מה שחשבתי שהגוף. אז According זה הגור, נכון, אז זה החלק הזה, החלק האמצעי, שהוא בעצם הכי חשוב. אבל הוא לא קורא מעצמו. יש דיוק. למה? למה? כן. למה? אבל אתה גם חשיבה, לא רק מילה. אה, חשיבה. מילה. יכול להיות גם שלך. לא אמרתי מילה חיצונית. אבל לא מילה. למה דווקא מילה? אז אני אומר, זה יכול, להיות, זה, יכול מרש, מילולי, זה יכול להיות זיכרון שהוא מילולי, זה יכול להיות זיכרון שהוא חזותי, זה יכול להיות שמיעה. זה כל לא לא, לא, לא, אני לא כשאמרתי אתה. מילה, כשאמרתי... זה זה שני אותי. לא, לא, לא, בסדר, אבל כשאני אומר מילה, אני מתכוון לאיזשהו גירוי חיצוני. אמרתי, איזשהו גירוי חיצוני או פנימי, אבל גירוי. במערכת החושים שלנו, זה יכול להתקבל מכל אחד מהם. כן, כן, והמיים זה גם כן וגם המים, אתה וגם המים זה נחשב חוש בבודדיזם, זה גירוי, כן גירוי, זה כבר מתחיל להיות, אחרי זה יש תגובה פיזית, אוקיי, שיכולה להיות מאוד מאוד עדינה או שיכולה להיות מאוד מאוד חזקה, זה לא הופך בעצם לרגש עד שאנחנו לא קוראים לו בשם, אנחנו אחרי, כשזה קורה, האינטרפטציה שלה, מה? האינטרפטציה שלה, כן, שממה היא בנויה, זה, זה, זה מה שאמרת, שמ.. מהאדם הקדמון, או מהאדם הקדמון, או מסבתא, כן, זאת אומרת, זה, משהו, או מולד, או נרכש, לא, לא מולד בעצם, זה משהו שנרכש, אמרו לך, זה עצם, זאת אומרת, אם את בכית, אז אמרו לך, אוי, את בטח עצובה, או, נתנו לך מתנה וקפצת, אז לך זה שמחה. זאת אומרת, זה בעצם לא הופך, זה לא, המעגל לא סגור, כל זמן שאנחנו לא נותנים לו שם. עכשיו, למה זה חשוב? היום, השלב השלישי הופך להיות שיתוף ברשתות החברתיות. כן, זה גם, כן. זה צמוד, זה צמוד, לא היה אפילו, לא היה... עד שלא צילמת את זה ופרסמת, כן, זה לא אבל מה שחשוב, ולמה הניתוח הזה הוא חשוב, א', בשביל לראות מה קורה לנו. זאת אומרת, גירוי, אתה אומר גירוי, תחושה פיזית, והגדרה. כן. כן. כן. כן, כן, כן. ברגע שאני אומרת שם זה כבר מתחיל להיות משהו הגדרה, זה יותר פתוח, זה יותר רחב, כן, כן, כן. זה מתחיל להיות, כן, make sense. כן, עכשיו למה זה חשוב, או, או, או. למה זה טוב ששאלת וזה טוב שיש לנו כזה structure מסודר, כי אז אפשר להתבונן בזה בצורה יותר ברורה, כי מה קורה על פי רוב אנחנו את שלושת הדברים האלה אנחנו מערבבים ביחד okay. למרות שהם קורים באופן סקוונציאלי המהירות שהם קורים היא כל כך מהירה שאנחנו הופכים okay. לדבר אחד okay. עכשיו כמו שיש לנו חבל עם שלושה גדילים אחד לבן אחד אדום ואחד כחול ומרחוק הוא נראה לנו כזה משהו בסדר, צבע סגול. סגול כאילו, סגול בהיר ברור. ואנחנו מתקרבים אליו ואנחנו רואים, ברור. אנחנו, ברור. אנחנו, אנחנו, אנחנו רואים שזה, שזה, אה, שזה מורכב משלושה חלקים ואותו דבר כאן, כשאנחנו, בטח שזה משהו שהוא עמוס רגשית לא, ו... שוב אתה אומר, זה עמוס רגשית כן לא, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם את קורא משהו שאת נורא נעלבת, או שאת נורא כואב לך, העוצמה של התחושה האמצעית הזאתי, היא נשתנה. זה יכול להיות דבר מאוד מאוד עדין, okay. זה יכול להיות דבר מאוד מאוד... Okay. אז זה okay. העוצמה הרגשית okay. שאני yeah. מדבר עליה. בסדר, אבל ההגדרה היא כמו שאתה אומר. כן, כן, עדיין, אבל החלק האמצעי, כאילו, הפיזי, הוא נותן לך את העוצמה של כל הדבר הזה. נכון. כי בסך הכל, נגיד ש... זה מה שחשבתי. כל הזמן. היום שישבו, וכל אחד אמר משהו אחר, היו שם איזה 20 איש, כל אחד אמר משהו אחר, וההגדרה היא לא, ולא נתנה וזה עצבן אותי, ויש מקום, כי רציתי להבין כל דבר. הוא בעצם תיאור, תיאור של משהו, אבל הוא לא באמת, המתמטיקה הזאת שמגדירה את זה בדיוק, ואז אני יכולה להרחיב אותו לכל כיוון. כן, בזה דווקא, כן, בזה הבודהיסטים טובים דווקא, כן. אתה מבין? וזה מה שלא היה מוגדר, ורציתי להבין את זה, ועכשיו ההגדרה הזאת שנותנת לי את הגירוב, שזה כל דבר שיכול להיות, תחושה פיזית, והרגשתי שזה משהו פיזי. יש בזה, ברור. זה לגמרי פיזי גם באמת בתגובה הזאת. כן. וההגדרה, שההגדרה יוצרת את הפיזיות הזאת. בעצם אולי גירוי הגדרה בפיזיות, זה יותר נכון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני חושב שלא, לא. זה הסיום. זה הסיום. את קוראת לזה בשם. אה, אוקיי, אולי, כן. אולי השם גם נותן לי אחר כך את הפיזיות הזאת. אה, לא, לא, אתה צודק. לא, לא, לא. לגמרי. <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן, כן, כן. התלבטתי פה עם הזמן, התלבטתי בכל כן. כן. תחושה פיזית, ואת כן. עומדת <laughs> להכיר כן. את התחושות, את שכואבו את הרעות, <laughs> את פשוט עומדת להכיר אותה, זה מדהים. הם היו תמיד. אבל פה ראיתי אותם, הייתי ישר אומרת, עצובה, מתרגזת, לא, לא, לא, עצובה וזהו, אני ישר, כן, כן, בדיוק, ומה שקורה, אם את רואה את הפירוט הזה, אנחנו צריכים להבין, החלק הפיזי, הוא, אני אגיד את זה בצורה שאתם בטח לא תסכימו, אבל זה בסדר, בעצם החלק הפיזי, הוא ניטרלי. עד שאנחנו לא נותנים לו שם, הוא חלק פיזי, זה כמו, שוב. קיבלתם מכה, נו. כן. כן. כן. כן. אוקיי, או משהו כואב, או איזה עבר לא עובד כמו שצריך. כן, אבל כל זמן שאת... זה כמו ההבדל בין כאב וסבל. כן. זאת אומרת, הכאב הוא כאב, אבל הוא לא בהכרח סבל. עד שאנחנו לא מוסיפים לו את האינטרפרטציה, אז... הוא, הוא, הוא, הוא, הוא לא סבל, מש... הוא, הוא כאב, אבל, אבל, אבל הכאב... עכשיו, אותו דבר ברגש שוד. גם אפילו הרגש הטוב, שמתרחב לי החזה וכל זה, כל זמן שאני לא אומר אני שמח, או טוב לי, או איזה כיף, או משהו כזה, המשמעות שלו היא כן, רגעית, כן. והיא לא, וכאילו עוד לא מונצחת, והיא הרבה פחות חזקה. עכשיו, כמו תמיד... אני לא יודעת. אז... אתה יודע? סליחה, אני לא יודעת, כי אני לפעמים באמת מרגישה משהו, פיזי. אני כן. מורה פיזית. כן. כן, כן, כן. בפיזי. כן. אני עדיין לא יודעת מה זה, למה. כן. רק אחר כך אני יכולה להרגיש, לתת לזה משמעות. ‫ואז זה מתחיל <תחיל> לעלות עוד יותר. זאת ‫-כן. ‫זאת אומרת, זה הופך להיות גלגל. כן. ‫אבל פיזית, בהחלט, ‫ואתה לא יודע איך, ‫אבל אתה מרגיש את האינוחות ‫או הרווחה. ‫גם את זה וגם את השמחה, ‫ואתה לא יודע בהתחלה, ‫ופתאום יש תחושה נפלאה, נגיד, ‫של תחושה, ‫בלי שעברו לי משהו, בלי שזה. ממש מתרחב, כן. ‫ויש איזו צהלה פנימית לא מוגדרת. כן. ‫רק אחר כך אתה יכול לתת לזה ‫את ההגדרות האחרות. ‫-בסדר, אבל שוב. זה בין היתר בגלל שאת באמת יותר פיזית, זאת אומרת, את יותר גוף, יש לך שמיעה טובה לגוף, כן. אני רוצה לתת איזושהי וריאציה ונראה איך אתה מנתח את הרגש פה. ספרתי מקודם על הזיכרון, שבתור נכנסתי למסיבה סלונית והיה שם מוזיקה והיה שם רניה. ומה, נגיד, אני שומע את השיר ללניה בלי לחשוב על זה זה לוקח אותי למקום הזה שאני הייתי בן 16 okay. והחוויה okay. הזאת, okay. וזה כל סך okay. החדשנו no. עכשיו, no. כמובן שהשיר ללניה עושה לי מה שאוכל לגמרי ומה שאני עושה לי לי איך אתה מנתח, וזה רגש אז איך אתה, כאילו, כשנכנס פה האלמנט של הזיכרון? אז זה הלניה, זה המילה הזאתי שקודם דיברנו עליה, זה הגירוי. וזה הגירוי, אחר כך יש את התחושה הפיזית, מה התחושה הפיזית? שמשחזרת את הד של מה שהרגשת אז, זה לא זה דבר בינינו. זה הכי קרוב שיכול להיות. נכון. הוא אני צריך לשמוע אז אני אומר, זה הד של מה שהיה אז. ולא זה, בינינו, אתה גם לא בן שש עשר, כבר. אבל פיזית, אבל... אתה אמרת שזה פיזית. פיזית, כן, כן, פיזו, כן אבל, כן, אבל פיזו אתה אמרתי... כאילו יש אתה... לי, עדיין יש לי את התחושה של האורות העממים, כן, ושל כן. הקרבה הפיזית, כן, כן, והתחושה כן. שהייתה לי של החוויה הראשונה הזאת, כן, הזאת כן, וה... של הגילוי הזה. כן, כן אבל בוא נגיד, ת, תחשוב רגע, זה, הרי... זה כבר לא גילוי. ‫הגילוי היה אז. ‫-כן. Okay. זה רפליקה. ‫שזה חוזר על צור. ‫שזה חוזר ‫זה כאילו גילוי, ‫אבל הרי זה כבר לא גילוי. ‫הייחוד אז היה בעצם ‫בייחודיות של המאורז, okay. ‫שזה פעם ראשונה. ‫כן. Okay. אז... אז, אתה... אז התחושה הפיזית שאתה מדבר על זה, שאתה מנתח אותה, שזה הרגש, כן. אז מהי התחושה הפיזית פה? אותה תחושה פיזית של אז, של אז רק אחר כך חושבים של עוצמה אחרת לגמרי. אני חושב, אני, אני חווה פיזית את מה שאני כן, חוויתי אז. כן, אתה כן. משחזר את זה, כן, הקורא שלך את בעצם פיזית. משחזר פיזית את מה שאני חושב. אבל היה... אני לא אומר את זה לעצמי, כאילו זה לוקח אותי לא למקום שהוא מילולי. זה לוקח תחושה. פה מבין מקום של, תחוש, של... כן, של תחושה וזיכרון אבל אחר כך בסוף כאילו אתה כן איכשהו מסכם את זה אני תרח, מסכם תרח. את זה תרח. כן, כן אתה שוב פעם תכן. במילים אתה פעם ב, ב, ב, ב, ב, ב, נגיד תרח. אולי במקום בסמל הסמל או ההגדרה, הסמל הוא חלק מההגדרה, כן כן כי הוא אומר, כבר, הוא מגדיר, הוא לא הדבר, הוא סמל של הדבר, הוא כאילו, כן, הוא מוגדל בין צילום למציאות, זה צילום, זה מרשים, זה תופס המציאות, אבל זה לא המציאות. נגיד, נגיד, זה מציאות אחרת. זה מציאות אחרת, זה פנטסטי, זה יכול להיות אמנותי, זה יכול להיות כאילו אתה שם, אבל עדיין זה לא זה. ברור שזה לא זה, כן. לא, זה ברור, אבל... זה שאנחנו חולפים פה לצילול. כן. כן. אבל זה לא זה. אני מרגישה... איך, אני זוכרת איך הרגשתי, אני ממש זוכרת את לא הרגשה. אבל זה שחזור. הרגשה שאיך זה קורה, זה. לא יכול להיות שקורה לנו דבר כזה, זה לא ייתכן. זה <laughs> לא זה. <laughs> אנחנו רוצים שזה יהיה זה, אבל זה לא זה. אוקיי, קיבלתי תשובה. טוב, בסדר. אז גם נהיה השאלה. כן. בהרבה אירועים <coughs> יש אירועים בחיים. בהרבה <coughs> אירועים, כן. יש אירועים בחיים שאני, שאני חווה אותם, ואני היום, בעקבות מה שאנחנו לומדים, אני מרגיש שאני צריך לקבל החלטה בשב, ברגע מסוים האם לקבל את האירוע הזה, לאפשר את האירוע הזה, ולקבל אותו בלי לסבול Okay. ‫אלא אני חווה איזשהו קושי ‫ואני אומר, אני לא, לא אסבול פה, okay. ‫אני אאפשר, אני אכבה את הרגע הזה okay. okay. ‫בלי לסבול, ‫או שאני צריך לבוא ולתת את ה-say שלי. ‫-כן. Okay. ‫והשאלה, אם יש איזושהי אינדיקציה, ‫איזשהו אה, קו מנחה, ‫מתי אני צריך לאפשר את הסיטואציה? ומתי אני צריך לבוא ולא לאפשר אותה? קו מנחה אתה יודע הרי שלא תקבל פה אני אבל רוצה להגיד שני דברים אוקיי שאלה אחרת, לא לא לא לא לא יש תשובה אוקיי, שתעקוב אחרי מה שקורה ותשתדל לראות, אני יכול להגיד לך ש... רוב הסיכויים שהסיטואציה שבה אתה חושב שאתה צריך to give a peace of your mind או להתייחס לזה הולכים וקטנים או, או, לא, או לא לקבל את זה או לשנות כן, את זה או כן, לשים או, סטור כן. או לשים סטור כן הולכים וקטנים <laughs> מה הולך וקטן? הסיטואציות האלה זה כאילו סימן שאתה באמת אה, אה, מתקדם בהבנה כן. עכשיו אתה שואל אותי אה, מתי כן, כן, מתי מתי כן לא. ומתי לא. אז שוב, אם אתה רוצה את התשובה הכאילו ברורה והפשוטה, זה אף פעם לא. <laughs> <laughs> אף פעם לא להתנגד. כן, כן, <אבל אבל זה פשוט. always say yes. כן, כן, no, כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו אם, אם, אם, yes. אבל, אבל... כמובן שזה עובד נגד כל מה שאנחנו מובנה אצלנו, אבל בעצם בוא נגיד יש לזה עוד כמה, עוד כמה תתי סעיפים, אחד אם אתה יכול אל תיכנס לסיטואציה הזאת בכלל, זאת אומרת אם אתה הרי זה מה שקורה אה, אה, אה, לאורך זמן, נגיד מתי זה קורה נגיד אם אתה, מישהו מרגיז אותך ואתה אומר לו משהו אז יכול להיות שהוא חוזר אליך וזה אפילו מתחיל לא לא לא, אפילו עוד, עוד הרבה לפני כן זה, זה בשלב הזה שאני מתבונן כן. אפילו באירוע מתמשך כן. אני מתב... קורא שהוא משהו כן. שהוא לא נעים לי, לא נוח לי כן. אז אני מתבונן בזה כן. אני הרבה פעמים אומר אולי זה יעבור כן. זה יעבור מעצמו, כן. יותר טוב שאני לא אתנגד כן. ואני אצור גלים וזה כן. איכשהו יעבור כן. אבל לפעמים זה לא עובר כן. וזה נמשך כן. ואני אומר כאילו זה אחלה שיעור לתת לזה כן. לקרות ורק להחליט שאתה לא סובל מזה כן. זה תרגול נפלא אבל כן. לפעמים כן. אני אומר אולי, אולי כן אני צריך פה לעשות איזשהו סוויץ' לסיטואציה להגיד סליחה זה לא מתאים פה עכשיו. זה בסדר גמור, <אח> זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה, אם זה לא קורה מתוך סבל, וזה <אח> <אח> <אבל> <אח> לא קורה מתוך <אח> לחץ, אלא <אח> זה, <אח> זה <אח> באמת ממש בגלל שאתה מעדיף שהמצב יהיה אחרת. עכשיו השאלה גם מאוד חשובה, האם התוצאה של מה שאתה אומר נורא חשובה לך או לא. כאילו התוצאה לא צריכה להיות כל כך חשובה לך, אתה צריך זה לא נעים לך, והגעת למצב שאתה רוצה להגיד שזה לא נעים לך, ואתה אומר שזה לא נעים לך. עכשיו אבל, אם... אבל זה, זה יכול להתגלגל הרבה, כאילו, כאילו, אני יכול לעשות את זה ויכול להיות שזה יעצור, כן. אבל, אבל אני יכול לקבל איזה תגובה של מה אתה ככה וככה וככה. עכשיו השאלה היא אם התגובה הזאת של מה אתה ככה וככה אם אתה מגיב אליה באותה עוצמה, אתה מבין? שוב, כי אתה הגעת למסקנה שהדבר הנכון לעשות פה זה להגיב ו... לא, לא החלטתי, לא, נגיד שהחלטת, לא, לא, לא, אנחנו עכשיו בענף של הדילמה שהחלטת כן להגיב, החלטת לא להגיב אז אין שום בעיה, אז גמרנו, נגיד שכן החלטת להגיב האם אתה כבר יודע איך הצד השני לדעתך צריך להגיב על מה שאתה אומר? עכשיו אתה אחראי רק עליך, לא עליו. כן. ויכול להיות שמה שעשית זה באמת לעלות לו את הטורים <coughs> ל, ל... זה גם כן לא ינחה בעצם. אתה שוב, אתה צריך לעמוד שוב פעם בצורה קרה ולראות מה קורה. יכול להיות. שבאמת עלית לו על איזשהו מוקש, אה, לא יודע מה, רגשי, לא נורמלי, או לא, איך שיגידו לו, לא חושף. אוקיי, okay, אז זה בעיה שלו. זה מה שחשוב להבין, אתה אחראי על עצמך. בגלל זה, בגלל שאתה אחראי על עצמך, כמעט אף פעם זה לא מומלץ בכלל להיכנס לתוך ה... לתוך התסבוכת הזאת כי אם זה לא אתה התחלת עם זה או זה לא אתה הגורם הישיר לזה אלא זה הוא ש... בוא נגיד אם משהו אצלו לא מוצא חן בעיניך אז לך יש בעיה אם משהו אצלך לא מוצא חן בעיניו אז לו לא יש בעיה אתה מבין? כן זאת אומרת, מה זאת אומרת אם משהו אצלו לא מוצא בעיניך? זאת אומרת אתה לא מקבל אותו כמו עכשיו, אני לא אומר שאתה צריך להסתובב עם אנשים שאתה לא סובל אותם, אבל אם אתה נמצא באיזושהי סיטואציה, או בגלל, לא בגלל שהחלטת, או בגלל שזה קרוב משפחה, או שאני לא יודע מה, אז אתה צריך להבין ש... להחליט אם הוא מוצא חן בעיניך או לא מוצא חן בעיניך. לא, לא, זה לא שהוא. אלא... הוא, הוא לא המ... מוצא חן המ... בעיני. המעשה שלו. זה כן. כן. הפעולה, כן, אבל... כן. התוצאות... בוא נגיד, גם כן, לא, אני לא שופט את הפעולה שלו, זה התוצאות של הפעולה שלו התוצאות, אני... תן אומה, כן אני עובד <אח> בחלק מהעבודה <אח> שלי זה לעבוד במתחמי טיפולים שהמטפלים נמצאים, עובדים אחד ליד השני <אח> <אח> והמוסכמה פה שכאילו שומרים על איזשהו שקט שמאפשר כניסה לטיפול ובאירוע האחרון הייתה לידי מישהי מטפלת שלא הפסיקה לדבר במשך ארבע שעות וכל הזמן, כל רם וכל הסביבה גם כן שמעה את זה לא רק לי זה הפריע, הרגשתי את זה גם במבטים אפילו אם אני הייתי צריך להחליף איזה מילה עם המטופל שלי היא הייתה מתערבת ועונה למטופל כאילו במקומי ואז הייתי באיזה כאילו... אמרתי, זה היה נורא כיף, סיטואציה מאוד אימה, אני עושה את הדבר שאני הכי אוהב, יש ים ויש אנשים טובים, כאילו... ואני רק אומר לעצמי, אוקיי, איך את הסיטואציה ואני מחליט לא לסבול. אולי קצת בכל זאת להקשיב, אולי בכל זאת לראות מה קורה וזה... כן. ארבע שעות, לא פעם אחת, פעם אחת אמרתי לה, מספיק. ובאותו רגע היא הפסיקה, אבל זה היה רק כי באמת כן. כאילו, אבל אחרי, אחרי... חמש דקות או עשרה דקות כן. היא המשיכה, כן. באותו כן. סיטואציה. כן. לא, לא הייתי בייאוש, אבל אני הייתי במקום של להתבונן בזה שאני לא סובל מזה, כן. ולשאל את עצמי את השאלה האם זה נכון לבחור בדרך הזאת או לבחור... אם הייתי אומר לה יעל, זה, זה נורא מפריע, הדיבורים האלה. תנסי לראות, אם את תקופה אצטדיון, כן. תדבר אותו בשקט. אני חושב שהיא ממש פרחה. כן. היא בו, آه, בסיטואציה ידעתי. הזאת, היא נתנה ביטוי, יש לה ידע. כן. לידע آه. שלה, לתקשורת שלה. כן. היא אנשים כאילו, אנשים שבאו כן. לגבולים נצרים, כאילו, נפתחו להם כן. מהעיניים, היא אמרה להם דברים על עצמם. וכאילו, אני לא רציתי לחסום אותה. נו, יפה מאוד. יפה. אז היה פה כאילו לכל... עדיין יכולה לעשות את זה יותר בשביל ולעשות את כל מה זה לא בטוח. תראי, לא מודעת, לא מודעת, אבל אמרת לה. אבל היא לא מרגישה לא, את לא זה. בשלב מסוים, הייתה סיפואציה ממש כאילו שהיא התערבה אצלו. שהיא התערבה אצלי, כאילו היה למטופלת שלי איזשהו קושי להרגיע, ואמרתי לה, תרגיע, עשיתי עיסוק, אמרתי לה, שחררי, שחררי. אז היא לא אצלך על שאתה אמרת, תערבה. אז היא אומרת, אני אגיד לה, תעצמי את העיניים, תחשבי מחשבות נעימות. תגיד לי, ולעבור למקום אחר לא יכול? לא, ששמים בבוקר וזה נשאר עד הסוף. לא זזים. אבל אתם באמת צריכים לבדל בפעם הבאה איפה היא בפעם הבאה נכנסים לב ולתחילה לנושאים... ולכבוש מקום הכי רחוק שאינו. לא הייתי קרוב לכעס. התוצאה, כאילו, היא לא כל כך חשובה. התהליך. התהליך, לראות מה קורה. זה פנטסט. מה שנותן לך את הכוח, פנטסט. לא להגיד למישהו תשמע אתה מפריע לי, זה לא נותן לך כוח. כשאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אם מצליח לראות את זה, וכמו שהוא אמר אתה גם מצליח לראות את הצד שלה, ואתה מצליח לראות את הטוב שבה, מה, מה אנחנו צריכים יותר מזה בחיים? באמת. אז אתה אומר שנכון היה באמת לא לסבול, לאפשר את הסיטואציה ולא לסבול. בסיטואציה הזאת. כן. ואני באמת הייתי במקום שהייתי יכול לא לסבול. נו, אז מה יותר מזה? מה יותר מזה? זה נפלא. כן? זה הישג. זה בהחלט היה הישג, זה בהחלט זכות ה... ‫התרגולים והלימודים, ‫שאני יכול להבחיל, להבחיל כן. בזה ש... ‫שאני יכול להיות במקום הזה ‫ולא לסבול. ‫זה לא מזדהה, ‫אתה לא מזדהה עם הדבר. ‫פנטסטי, כן. מה? ‫לא צריך יותר מזה כלום. ‫לא, אבל אם אתה, למשל... ‫אני עובדת באיזשהו מקום, כן? ‫וההתנהלות לא לגמרי תואמת. ‫אז פעם הייתי מתרגזת, ‫אתה פשוט אני אומרת את דעתי. ‫יקבל כבד, לא יקבל, לא יקבל. ‫-מא אחוז, בסדר, לא. ‫-אבל את כן אומרת את דעתי. ‫אבל השאלה, אם לא משמעותי? ‫-לא, זה משמעותי. ‫-בטח. לחלוטין, זה משנה את כל התבנית, משנה את התבנית של השיעורים, של ההתאחדות של התלמידים. שלך, יש לה איזה תוצאה מעשית? נראה לי שכן, כי אמר לי שהשנה הולך לעשות את זה, אז בסדר. זה הכי חשוב, אני חושבת, יותר מהרגשה, כאילו הבחינה צריכה להיות בין השאר. איפה, מה באופן מעשי הולך לקרות, ואז אפשר לבדוק את זה בצורה... לא, זה כנראה... תהליך כזה, כשזה הגיע לאוזני, כי היו שם עוד מורות אחרות שכל הזמן, כבר שנים שם וזה מפריע אז אמרנו באמת, פעם הייתי אומרת את זה בכעס, אמרתי את זה בנועם. בדיוק, זה מה שמשנה. בנועם, כן. חוץ מזה, נגיד, אתה גם יכול אחרי בשקט, או לגשת אליה, או לגשת למנהל, או לקלוט אותה ולעבור למקום אחר, זאת אומרת, כי זה בסך הכול. דלאי למה, שאלו אותו מה אנחנו עושים אם אנחנו יושבים ויש מזווים יתושים בזמן מדיטציה, מה עושים? הוא אמר, תשתתלו לעשות מדיטציה במקום שאין יתשים. <laughs> <laughs> <laughs> אז ברור, הדברים הפשוטים האלה <laughs> הם, הם, הם, הם, הם, חשוב, הם גם חשובים, הם לא נורא חשובים ובסופו של דבר, אם אתה, שוב, אם אתה מצליח לנצל סיטואציה כזאת בתור סיטואציה לימודית, אז מה יחד את האוכל הזאת, כאילו? טוב. אין שאלה? לא, יש שאלות שאני את עצמי. נו, את... לא, לא, לא, בסדר. מה שנקרא, אבל... תשעצמי אותה. לא, לא, לא, בסדר. טוב, על החומר, יש לכם איזה שאלות? על... ‫לא? ‫-לא, אני רוצה לתעבור את שלושת ההגדרה ‫הרבה פעם, ‫התחושה גדולה טוב, בסדר. ‫-כן. ‫את יכולה להקשיב להקלטה. ‫-אה, אתה רוצה להקלטה? ‫-כן. ‫אה... ‫אני לא יודע עכשיו בדיוק איפה היא, ‫אם היא מרגישה, או... חזרה ‫היא קצרה, היא קצרה, ‫היא ‫היא קצרה, היא קצרה, כן, כן, כן. ‫אז סתם איזה קטע כזה, ‫יופי יושב בשדה האברש. ‫מה זה שיחים כאלה, אני יודע, לא. ‫-אבל כזה נירופים כאלה. זה סוד זה... עברה שבת. לא, זה לא משנה. כן. אנחנו לא יודעים. זה משהו אירופי מהספרים. זה מהספרים, אין לזה קיום בשביל עצמו. יש לו גם אצל פועדוב. כן, בדיוק. מתחת לשמיים המכוכבים, הוא מדבר על געגועים. אני לא מתגעגע, הרי אני בבית. כל כך הרבה למדתי מזה. אנחנו בבית, במרכאות. בכל מקום מתחת לרקיע אנחנו בבית. בכל פינה עלי אדמות אנחנו בבית. כשאנחנו נוסעים בנו את כל רזק שלנו. זה מצטט את משהו שנאמר במחנה, כשאוהי הייתה... כן. כן. פעמים רבות הרגשתי את עצמי, <coughs> ואני עדיין מרגישה כמו ספינה שנטענה במסע יקר. הכבלים ניתקים והספינה שטה לה לכל הארצות והמסע היקר בבטנה. כל אדם הוא המולדת של עצמו. זאת אומרת, בעצם היא אומרת שמבחינה מסוימת אנחנו מושלמים כמו שאנחנו ויש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אין לנו כאילו מה לחפש בחוץ והאמת שאפילו אין לנו מה לחפש, נקודה כשאנחנו מחפשים זה סימן שאנחנו מרגישים שחסר לנו משהו אבל באמת לא חסר לנו כלום אבל זה מאוד קשה להגיע למצב הזה ‫כל יום זה סרט טוב חני מתחילים לחיקו. ‫-אז. ‫-כן. ‫נדמה שיש איזשהו משהו ‫שצריך להגיע אליו. ‫בהתחלה זה בסדר, כן, אבל הסוף הוא ‫שאתה מבין שאתה, ‫שאף פעם לא היה חסר לך כאילו. ‫-הציפור הכחולה. ‫-אבל חשבת ש... ‫לא, אני חושב, ‫כשאני התחלתי את המסע הרחבוני שלי, ‫הרגשתי שחסר לי. ‫-בוודאי. ‫-כן. ‫בוודאי, חמור. ‫-ואני עשיתי עבודה, ‫ושהגעתי ל... הגעתי באמת למקומות שזה כן. זה, זה בזכות המסע שעשיתי, אם אני לא הייתי עושה את המסע, אני לא הייתי, לא הייתי בסדר, אבל, אבל מה שמצאת, מה בעצם לך. היה לך כבר מלכתחילה, okay. רק שלא היית חשוף אליו כאילו, כי שוב, כי בעצם, ה... בוא נגיד מבחינה מסוימת הבורות שלנו, לפי המודהיזם, הבורות שלנו זה עודף ידיעות. זה עודף דברים שאנחנו חושבים והם לא כך וכשאתה נפטר כאילו מכל המטען העודף אז אתה בעצם רואה שהשקט, שה... נגיד מה זה, מה זה, מה, מה זה רעש? רעש זה שקט ועוד משהו, נכון? אחרת לא, הם רואים את זה, אין הבדל. כן, כן. עכשיו העוד משהו הזה... זה היה בזכות השקט. אבל השקט ישנו שם תמיד. העוד משהו, בהתחלה ישנו, אם אתה מצליח להעיף אותו, אז אתה נשאר עם השקט. השקט היה שם גם קודם. זה לא שאתה... אתה לא יכול לייצר שקט. אתה יכול כאילו... לגרס. לגלות אותו, לגרס כן, בדיוק, אתה יכול לחשוף אותו. וזה כל, ה... כל העבודה בעצם, להוריד אה, מטענים עודפים. התיאור של זה שכתבת ספר על קרישנמוטי, אתה זוכר שלמדנו ממש בהתחלה? אז הוא אמר שזה כמו המגבים שמנקים, זה בעצם, יש זכוכית, יש זכוכית. הזכוכית שקופה. אפשר לראות דרכה הכל, אבל יש עליה מלא, כן. מלא בוץ. מלא בוץ. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנקות את השמשה שלה. זה ישנור, זה כבר קיים, זה רק... מי? המחורה שלנו תיארה היום את ה... איך אנחנו, כדי לא לקלוט, אז יש את הקערה ההפוכה שאי אפשר להכניס כלום, זה היה את עם החור שהקול יוצא. כן. שיש בה לשלוך, כן. לא התנקה. ‫כן, יש מה שצריך, אבל צריך להגיע... ‫-לרמדנו גשי סונה, ‫בדיוק את המשל הזה, כן. ‫-על גם, גם כשאתה במצב... כאילו הגעת אל איזשהו מקום טוב עם עצמך, שאתה תמיד רוצה ללכת לשמוע עוד מורה, לשמוע עוד ההוצאה, להתפתח ביום דברים, לגלות עוד מקומות, לחפות עוד חוויות. לא. לא? לא. ואתה הולך לשמוע מורים בלי סוף, אתה קורא ספרים בלי סוף. בסדר, בסדר. אבל, אבל, אבל, השאלה, אבל, אבל, אבל evet. זה לא קשור, את תראי, זה okay. כמו שאלן וואטס היה אומר, כמו שהציפור מצייצת ככה אני מדבר, זאת אומרת, זה, כשאתה, גם כשאתה כבר בסדר, אתה יכול לא לעשות כלום, ואתה יכול לעשות משהו, וזה אותו דבר. אז על זה הוא מדבר. לא, לא, מדבר, לא מדבר אבל, אבל עכשיו השאלה עכשיו. אם זה מתוך... מחשבה שחסר לך משהו, 아, או מתוך, או לא. מתוך רצון, רצון להעשיר את עצמך במשהו. לא, לא, עוד, לא, לא זה אותו, זה זה אותו דבר. יש שני דברים, דבר ראשון אני כל הזמן מחפש עוד דרכים להעביר את זה. אז ככל שאני קורא אז פה אני רואה משל כזה, ושם אני רואה דבר כזה, ופה אני רואה דמות כזאת, ושם אני רואה דמות כזאת, וחוץ מזה <חוץ> הבן אדם, זאת אומרת, יכול להיות שאני יכול לשבת ולא לעשות כלום, אבל זה לא, אין לזה שום עדיפות על פני לשבת וכן לעשות משהו, אז, אז ואני בחרתי לעשות את זה, אני... זה... לא, כי גם בזה, האמת שבזה צריך להיזהר, אני זוכרת שבאחד הריטריטים, זה היה מזעזע, פגשתי בחורה צעירה, 24. היא הולכת שלוש פעמים בשנה לריטריט, או ארבע פעמים, היא הייתה הולכת, הולכת עשר פעמים והיא הייתה יכולה. עכשיו כבר, זה לא, זה, זה לא, לזה הכוונה, לא, לא לזה התכוון המשורר, כן? אז, אז צריך, מהחיפוש לא להמתה, צריך נורא להיזהר, היא כן, לא, לא, כן, אבל תפוך לשפור, תכלי למטרה. תראי, יש אנשים שהולכים לריטריט לשלוש שנים ולא... זה לא משהו אחר. היא כן חיה החיים, אבל היא כאילו אמרה, אני צריכה כל הזמן, אני צריכה, אני צריכה להיות ריטריטית. בסדר, אז היא עוד הייתה צריכה. כן, היא לא הגיעה. אז היא עוד הייתה צריכה כנראה, בסדר. אבל הייתה ריטריט ולא הייתה דבר שהריטריט הוא היה כאילו הכלי הזה, שהוא הכל כלי, שבאמת להתקרב לשקיפות הזאת. ‫הוא הופך אצלה לדבר עצמו, ‫לא השקיפות, ‫לא הגרירות והצלילות. ‫-אני מבינה נכון, ‫אתה כבר ידעת על איזה גילוי, ‫ובתוך זה אתה מתנהל איך שבא לך. ‫נגיד, כן. כן ‫והוא עדיין רוצה לגלות ‫את האינסייט שלו, ‫זאת אומרת, בעצם אתה אומר ‫שאנחנו, יש לנו את הכול בפנים. יש לנו את כל הגילויים האלה לבד, מתוכנו. כן, אבל הכל הזה זה כלום. הכל הזה זה כלום. לא, זה כמו צבע, זה כמו ברילה של צבע. לא, לא, זה כמו שקוף. שקוף. כן. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל מה זה הצלול, מה זה התלום הזה? הריק הזה? זה לא ריק. הוא לא ריק. ‫הוא לא, לא ריק, הוא הכול, ‫הוא הכול והוא כלום. זה אני אומרת, no. ‫שזה לא ריק, כמו שאנחנו מגדירים, ‫כלום, אלא בתוך הכלום הזה ‫יש הכול. ‫כאילו, הכול הוא בתוך הכלום הזה. בסדר בסדר, אבל, אבל שוב, ‫זה קצת, זה ניסיון להסביר את זה במילים, ‫ולא יעזור, בסופו זה של, זה דבר. של דבר, ‫א', אחת המילים הכי אה, חשובות ‫בבודהיזם זה emptiness, ‫אז... איך שלא תסתכלי על זה, גם לזה יש מקום. אוקיי? כי צריך להיות כדי שיהיה מכלול. בסדר, אוקיי, אבל, אבל אז, שוב, זה לא כל כך, אגב, זה, זה לא נורא חשוב, וזה גם לא... זה גם לא כל כך קל להגיד את זה, וגם לא כל כך צריך להגיד את זה, כי אנחנו, ברגע שאנחנו מנסים שוב פעם להגיד את זה, אז אני שוב פעם במחוז של המילים. אבל, אבל זה לא איזה דבר שהוא בשמיים, רק תחשבי על זמן שאת בשקט. שקט, יש שקט. לא חייב להיות שקט מסביב. לא, לא, לא, אבל זה... לא שק, שקט. שקט אצלך. לך. נו, אז מה? אז מה, איפה כל הצבעים וכל הזה? לא צריך, זה פשוט שקט. שקט זה דבר מאוד מאוד קשור. לא, עכשיו, כמובן... אתם מכירים את המשל הזה על הנער הפעמון, סיפרתי לכם את זה פעם, שבמנזר, במנזר, טיבה, במנזר יפני נגיד, זה היה שם הנער, עכשיו במנזר היה כל הזמן, היה פעמון שהיה כל הזמן מכה, כל פעם באופן קבוע היה כל הזמן דום, שהוא היה כמעט נגמר אז עוד פעם היה ואז זה היה התפקיד שלו, כאילו הוא היה יושב ליד הפעמון עם כזה... אה, בן היה עושה את זה. כן, כן, עם כזה מוד, והוא היה עושה את זה נגיד שמונה שעות, ובשעות האחרות מישהו אחר היה עושה את זה, לא משנה. קיצור, ואז בא אליו מישהו ואומר לו, אולי אפשר קצת שקט. אז הוא אומר, מה זה שקט? אז הוא אומר לו, שקט זה כשאין רעש. אז הוא אומר לו, אולי אתה יכול להסביר לי אבל מה זה אני, אני תסביר לי. זאת אומרת, אי אפשר להסביר את זה, רק אפשר לחוות את זה אם מפסיקים את, ה, את, ה, את, ה, את הגונג. אז אומר לו, לא, לא, לא, לא אתה, אתה לא מתאמץ מספיק. תתאמץ יותר ותסביר לי מה זה שקט, כי אתה, אתה אני לא איש אתה תסביר לי הרבה הרבה הרבה הרבה, ובסוף אני אבין. לא, לא, לא, בשביל מה זה שקט צריך לשתוק. זה, לא, לא, אתה צריך להסביר לי, להסביר מסבירים רק במילים. אז זאת כאילו הבעיה, כי אנחנו משתדלים להשתד... משת... להשתמש במילים. בשביל להסביר משהו שהוא בעצם ממילה מסוימת ההפך ממילים אז אנחנו רוצים להבין בדיוק באיזה צבע זה אבל אין לו צבע זה עכשיו אבל אבל אבל מה שזה ש... מבחינה מסוימת יותר מדי פשוט ולכן כאילו אי אפשר להסביר את זה זה כמו עם ה... מה שאמרתי לכם עם הנייר הלבן הרי מתחת לשחור הזה יש נייר לבן. אם היינו כאילו מורידים את כל המילים, אז היינו רואים את הנייר הלבן, נכון? מתחת לכל אות יש לבן, מתחת, זה הודפס על לבן, זה גם נשאר לבן, אנחנו לא זה יישאר לבן. אבל לא צריך להוריד את המילה בעצם בשביל הלבן הזה, הוא שמה. אבל היה קשה לנו לראות את זה. עכשיו, ‫שמע, אנחנו עושים מדיטציה, ‫כי במדיטציה יש לנו הזדמנות, ‫בצורה כאילו קצת אה, אה, מכנית, ‫מכניסטית, להפסיק לחשוב. ‫ואז אנחנו רואים ‫שאנחנו יכולים להיות מודעים ‫בלי לחשוב. ‫שוב מה זה המודעות הזאת? ‫היא לא מחשובה, ‫היא לא משהו שנותן לנו איזשהו התנהלות. ‫-לא. אז מה? אנחנו... לא? לא, אנחנו אה... אנחנו כאילו נייר לבן, אפשר לכתוב עליו הכל. אבל אנחנו בעצם זה הנייר. אנחנו המודעות עצמה. המודעות שכל דבר יכול להופיע בה. הרי אם את עכשיו תסתכלי אחורה, את תראי משהו לגמרי אחר. אם תסתכלי למעלה, את תראי משהו לגמרי אחר. את מוכנה, כאילו, את פתוחה מהכל. Okay. אין שום דבר. במק... קורה. מה? אבל קורה. זאת אומרת, זה לא במקום ריק. קורה, מתרחש. אתה פה, הוא פה, פה, פה, אי פה. כן, בסדר. תצמיר רגע את העיניים. Okay. אני okay. איננו, אי איננה okay. איננו. No, אז... okay. היא איננה ואי הוא איננה. נו, בסדר. אז ייכנסו לך מחשבות okay. במקום, בסדר? לא, בוא נגיד שלא. אבל הפוטנציאל, הפוטנציאל הוא ישנו. את, את בעצם מודעות. מודעות שמוכנה לכל דבר, אבל כל דבר שתגידי הוא דבר שמופיע בפני המודעות והוא לא המודעות. Oh, זהו, זה מה זה שמודע. עכשיו בין את בין... רוצה להפוך את המודעות לאובייקט, אבל הוא סובייקט. הוא לא אובייקט, בהגדרה הוא לא אובייקט. אם את תגידי שהמודעות היא כחולה זה כבר לא נכון. למה? כי היא לא כחולה, היא מקום, היא פוטנציאל לכחול. זאת אומרת, אם אתה עמדי, אה, אה, זה כמו מראה, את יודעת מה? המראה, אם תשימי מולה אפי, אה, יהיה שם אפי. אם תשימי שם אילנה, אילן. יהיה אילנה. אם תשימי שם, אה, אה, אה, לא יודע מה, פיל, יהיה פיל. אבל המראה עצמה, אילן. אין לה ‫אין לה תוכן, היא רק משקפת ‫מה שמופיע בפניה. ‫יש כאן בעיה, לא נתתן לך לסדר. ‫-תתן לי, זה בסדר, זה הזמן. ‫מה הבעיה? ‫ ההשתתפות שישנה אצלך ‫היא השתתפות אחרת מאשר אצלי? ‫-נו. אמור להיות אחרת מאשר צריכה. כן, אבל המראה היא אותה מראה. המראה היא אותה מראה, אבל ההשתתפות היא שונה. נכון. כמו מה הבעיה? למה זאת בעיה? כי למה אותה מודעות, שהיא באמת ריקה והיא... שמה, למה היא יוצרת מצבים שונים אצל כולך? כי היא נמצאת במצב, כי היא מול מצבים שונים. כמו היא... <שאח> <קימוש> שיש <Amanda> לך לא, עיניים, לא, לא, אני אשאל אותם דבר, אבל אני <חש> אשאל <אני> אותם <ח> דבר כזה, כשאת מסתכלת לפה, את רואה חדר חשוב. כשאת מסתכלת לשם את רואה דלת מוערת אבל זה אותה, ä, ä, אותה המודעות שלך, נכון? אותם העיניים שלך, כאילו, אותו חוש ראייה אותו דבר פה אם את, את פה, כאילו הגוף שלך פה והגוף שלי פה אז אני אראה אותך ואת תראי אותי זה כמו שאם תסתכלי לפה תראי דבר אחד ואם תסתכלי לשם תראי דבר אחר אבל אצלך זה אותה מודעות, נכון? ‫כשאת מסתכלת לפה, מסתכלת לפה. ‫רק הפוזיציה שלה, הרגעית, ‫היא קובעת כרגע מה, מה נתפס בה. Okay. ‫-אתה אמרת שהמודעות... ‫ שנייה. ‫-כן, okay, כן. Okay. ‫זאת אומרת שבאותה סיט... ‫כאילו באותה סיטואציה, ‫עדיין הזוויות שונות... ‫כן. Okay. Okay, ‫ יוצאות. ‫-כן. Okay. ‫ האלה okay. יוצרים את ה... Okay. ‫-כן. Okay. ‫-אתה יודע מה כבר אמרת? ‫לא, לא. ‫-אתה היה... אמרת שהמודעות... ש... שלנו היא משותפת? היא אותו דבר? היא אותו דבר? כן, yeah. כן, אבל, אבל בואו בוא, בוא, לא ניכנס לזה כי זה... זה לא חשוב אז למה התכוונת שאמרת את זה? <laughs> אני אעזוב <laughs> אותך? אתה יכול לעזוב <laughs> אותי, או שאני יכול לענות לך תשובה שכיוון שהמודעות, <laughs> מה? חזק מדי? אז נשמע, אני פשוט... הלכתי לפה, לא, לא, אני זזתי את זה לפה כי אני... הוא מסייח לו לגליסיה. בסדר? בסדר. זה הדבר שחשוב להבין בעצם, ונורא קשה להבין אותו, ואני מודה שנורא קשה להבין אותו, זה שהמודעות היא אין לה שום מאפיינים פיזיים. היא לא פה והיא לא שמה, ולכן היא אותה אחת, אתה מבין? ‫זה לא פשוט. ‫-אחת אצלך ב... ‫כן, כי אין לה מקום. ‫אין לה שק אור. ‫אין לה קואורדינטות. ‫כאילו... ‫-היא בתוכנו? ‫-אם זה טוב. ‫נגיד, כן. ‫-אם זה טוב. ‫-אם זה טוב. ‫-נגיד, כן. ‫אם זה טוב. ‫-אם זה טוב. ‫-נכון. ‫-כל הדברים המופשטים. אהבה אז אי אפשר להגיד שזה שלי ושלך, שזה אצלי ואצלך, נכון? יש שנאה, יש אהבה, יש... יש נגיד דבר, אני לא יודע מה, כן. הרגשות, זה יכול להיות מדברים על... לא, ביולוגיה, נגיד. לא, לא, דברים יותר... אני אתן כאילו דוגמה, אני לא יודע אם היא דוגמה נכונה, אבל נגיד יש כוכב בשמיים, כן? אז... הוא אצלי, הוא אצלי, אם את מסתכלת למעלה או אצלך, כאילו, אם אני מסתכל למעלה או אצלי, אבל בעצם הוא, הוא, הוא אותו כוכב, נכון? זה הדבר פה, המודעות. זה כאילו המודעות שלי וכאילו המודעות שלך, וכיוון שזה לא משהו פיזי בכלל, אז הוא לא אצלי ולא אצלך. הוא גם אצלי וגם אצלך. הוא הפוך, אנחנו בתוכו. זה מופשט, זה מופשט מדי, אני לא רוצה להיכנס לזה, נכנסתי את זה רק בגלל אילנה. אתה תרצה יום אחד לתקוף את הנושא הזה באופן עמוק, את הנושא של מודעות או תודעה? אפשר, כן, כשנגמור את זה אולי, אז תזכיר בי. או שתסתכלו פה איך זה משתקף פה, כי גם היא אומרת אותם דברים. היא קוראת לזה לפעמים אלוהים. אבל זה לא שאלוהים שלה ואלוהים שלך זה שני אלוהימים, נכון? זה הדבר הזה. בוא נגיד, הוא לא דבר שהוא פיזי, הוא לא דבר שיש לו מיקום, אבל אלוהים בשבילך הוא לא מה שאלוהים בשבילי. לא זה שהיא מדברת עליו, היא מדברת על ה... בכל האלוהים של ספיר זה האלוהים שלה, זה ממש אותו אחד, אבל יש לו השתקפות אצלו והשתקפות אצלה היא לא מדברת על האלוהים הזה של האסלאם והנצרות והיה אטומה. לא, זה לא אתה תגיד, אתה מאמין באלוהים, אז היא לא מאמינה בשום אלוהים. לא, לא, אז בוא נעזוב את זה רגע, כשנגיע לזה, בוא נגיע לזה. אבל היא משתמשת במושג הזה? כן, אבל היא אמרה שהיא משתמשת בזה כי אין לה מילה אחרת. זה לא האלוהים, ברור. כשאני מתפללת... לעולם אינני מתפללת למען עצמי, אלא רק למען אחרים. או שאני מנהלת שיחה מטורפת או ילדותית או רצינית עם מה שמצוי עמוק עמוק בתוכי. ולשם הנוחות אני קוראת לו לא אלוהים. עכשיו, אתה יכול לקרוא לזה אלוהים, ואתה יכול לקרוא לזה מודעות, ואתה יכול לקרוא לזה emptiness, ואתה יכול לקרוא לזה כל מיני דברים. פשוט נוח פשוט? להשתמש בשם הזה. שורש כן. כן. שם ברודיזם לפעמים קוראים לזה בודה מיינד, כן. בודה נייצ'ר, קוראים לזה לפעמים פריסטין מיינד, זאת אומרת כן. המיינד הראשוני, כן. הטהור, כן. השמות ככל שפת הים, אבל המשמעות בסופו של דבר היא, היא, היא, היא אותה משמעות. ואתה יכול להגיד כאילו כן שב... בין היתר קוראים לזה emptiness אתם יודעים מה? זה כמו שבטאואיזם קוראים לזה ה-Tau שאתם יודעים שהמשפט הראשון בספר ה זה ה שניתן להגיד אותו הוא לא ה-Tau <laughs> הוא המקור של כל הדברים אז ‫בכל מקום... ‫-כן, קשה לנסח את זה, ‫אנחנו נשים פה את רשיטות, ‫איך ‫כמו שאומרים מהממצא הגדול, ‫לפני הממצא, אמרנו שזה לא. ‫ אנחנו נחזור למשהו ‫הרבה יותר ברור. ‫אחרי המלחמה הזאת ישתף העולם, ‫לא רק בזרם של הומניזם, ‫אלא גם בזרם של שנאה. ‫ואז ידעתי... אני אצא לקרב נגד השנאה. 22 בספטמבר אדם צריך לחיות עם עצמו כאילו חי עם עם שלם. ואז הוא לומד להכיר בתוך עצמו את כל התכונות הטובות והרעות של האנושות. ורק אם ילמד לסלוח לעצמו על התכונות הרעות, יוכל לסלוח גם לאחרים. וזאת אולי המשימה הקשה ביותר שאדם יכול לקחת על עצמו. אני רואה את זה שוב ושוב אצל אחרים, בעבר גם אצלי אבל עכשיו כבר לא. הקושי היא לסלוח לעצמם על טעויות וכישלונות, ובראש ובראשונה, ובראשונה להודות בטעויות וכישלונות. עד שאתה לא מסוגל לסלוח לעצמך על כל הדברים, אתה לא יכול לסלוח לאחרים. למה אתה לא יכול לסלוח לאחרים? כי זה מאיר בך את השד שלך. זה הסיבה... כי אתה לא יודע מה זה לפלוח. לא, לא, לא, לא, כי אתה... זה מעבר לזה. גם זה, אבל, אבל, אבל זה, אתה כועס על רוב כשמשהו מעורר אצלך הד. כשאתה חושב שבעצם זה מצביע על משהו שאתה לא בסדר. ‫הייתי רוצה לחיות כמו שושני השדה. ‫אז זה ממש ישו, זאת אומרת. אמר בדרשה על ההר, ‫ראו את שושני השדה, ‫לא אוכלות ולא טובות ‫והן יפות או משהו כזה. ‫גם הנסיך הקטן אמרתי כתבתי באחד היומנים שלי, הייתי רוצה להחליק בקצות אצבעותיי עד קווי המתאר של זמננו. הייתי ישובה אז על שולחן הכתיבה שלי ועדיין לא ידעתי את הדרך לחיים. וזאת משום שעדיין לא מצאתי את החיים בתוכי. ובחיים בתוכי זה בדיוק מה שפעם, שם יקרא לו אלוהים. זה החיים. את הדרך לחיים שבתוכי גיליתי עוד בזמן שישבתי על השולחן הזה. אז נקלעתי פתאום למוקד הסבל האנושי, לאחת מהחזיתות הרבות המפוזרות על פני אירופה. ושם זה קרה לי פתאום. מתוך פני האנשים, מתוך אלפי מחוות, מילים, סיפורי חיים, התחלתי לחבר את פרקי תולדות זמננו, והרבה יותר מאשר זמננו. כשלמדתי לקרוא את עצמי, נוכחתי לדעת שאני יודעת לקרוא גם את הזולת. ואז הרגשתי כאילו אני מחליקה באצבעות רגישות על קווי המתאר של זמננו ושל החיים. איך זה קורה? שאותה חלקת שדה מגודרת בתיל, אני מדבר פה על המחנה, שבורל אנוש וסבל אנוש אותה, ממלאים אותה ועוברים דרכה, מעוררת בי זיכרונות נעימים כמעט. איך זה קורה שעורכי אינה נאחרת שם? להפך, היא מצטללת ומזדככת. משום שלמדתי לקרוא את החיים וראיתי שאינם חסרי משמעות. למדתי ללאום את החיים בין הסופרים והמשוררים והפרחים של השולחן הזה. ושם, בין הצריפים, בין האנשים הרדופים והמעונים, מצאתי את החיזוק לאהבת החיים שלי. לא הייתה כל סתירה בין החיים בצריף רדוף ארוחות ובין החיים בחדר השקט והמוגן הזה. אתם זוכרים שבהתחלה היה לה סיטואציה שהיא אמרה, אני עכשיו יושבת בחדר הזה המוגן, אבל מה יקרה לי אם אני אצא החוצה? וזה בעצם, היא חוזרת לזה. אף לרגע לא ניתקתי מן החיים שחלפו כביכול, היה כאן רצף אחד מתמשך ורב משמעות. איך לתאר את זה? איך לגרום לאחרים שיחושו גם הם שהחיים הם בעצם יפים וכדאיים וצודקים? כן, צודקים? אולי אלוהים עוד ייתן לי אי פעם את אותן המילים הספורות והפשוטות, וגם את המילים הציוריות והלוהטות והרציניות, אבל מעל הכל, פשוטות. איך לצייר בכמה מש... משיכות מכחול עדינות רכות, ועם זאת רבות עוצמה, את כפר הצריפים שבין השדה לשמיים? ואיך אוכל לשתף אחרים בקריאתם של כל האנשים שצריך לפענח אותם ככתב חרטומים, קו אחר קו, עד שנתגלה תמונה אחת גדולה וקריאה, המשובצת, בין, הש... בין, הש... בין השדה לשמיים? דבר אחד אני יודעת בוודאות לעולם לא אצליח להביע במילים כתובות את מה שהחיים העטו לי בחיים באותיות חיות זה חשוב נורא לעולם לא אצליח להביע במילים כתובות את מה שהחיים העטו לי באותיות חיות זאת אומרת, זאת אומרת את החיים אפשר לכלוא בתוך מילינו והמשל הידוע בהודהיזם שהבודה אמר בעצמו אם אני מראה לכם באצבע על הירח תסתכלו על הירח מי שיתרכז באצבע שלי הוא לא יראה את הירח לעולם זאת אומרת אנחנו יכולים לתת כיוון ‫אבל לא את הדבר עצמו. ‫והדבר עצמו זה החוויה עצמה, ‫ואת החוויה עצמה ‫אי אפשר לבטא במינים. ‫אז נכון, אנחנו משתדלים, ‫אנחנו מנסים, אנחנו... ‫יש כאלה שעושים את זה יותר טוב, ‫מנסים, מה? ‫-כן, אנחנו גם חברה, ‫זה לא קשור. ‫אני חושבת שזה קשור. ‫לאבר אחרת אתה לא היית מנסה. ‫לא, אנחנו צריכים להיות עצמנו. ‫תקשורת ולהגון תמיד לוקם נכסים. ‫כן, כן. ‫גם אנשים שחיים לבד, ‫הם מנסחים את עצמם במחשבות. ‫אם קראתי את לבדו, ‫היא האדם. ‫ שלנו הוא כמו מנגנון כזה, לא יכול להפסיק ‫לייצר מחשבות ומילים. ‫זה אוטומט. ‫אז בגלל זה אנחנו מנסים, ‫כי זה that's what we do, ‫זה what זה... המרב שאפשר. כן, וזה גם מין מכניזם כזה אז קצת. שוב, אני חוזר, דבר אחד אני יודעת בוודאות, לעולם לא אצליח להביע במילים כתובות את מה שהחיים עטו לי באותיות חיות. קראתי הכל במו עיניי ובכל חושיי, לעולם לא אוכל לספר את הכל כמו שהוא. הידיעה הזאת הייתה עלולה לייאש אותי לולא למדתי להשלים עם העובדה שהכוחות העומדים לרשות האדם הם מוגבלים ועליו להשתמש במה שיש. אין גם דבר כזה כמו שהוא. נכון. אין, אין, אין חיה כזאת. יש, יש, אבל, יש אבל, בילה, אבל אין מילה. אין מילה עליו. אבל על יש, לה, יש. לתאר... איך שאת חווה את זה באותו רגע. כן, אבל זה, זה גם לא, לא יהיה זה. למה שאתה מרגיש, אבל, כן, בל... כן, כן, אבל זה, זה לא זה. זה. אבל כשאתה מתאר, זו כבר לא החוויה החיה. אתם זוכרים את המאמר שלי. אבל כן, ש... אבל מצד שני, צריך כל הזמן לזכור שאנחנו כן חווים כל הזמן. חוויות. את החיים כמו שהם. אנחנו מנסים... אם רק... אנחנו מצליחים קצת להוריד את המילים. רגע, רגע, רגע, רגע. כן. כן. אתם זוכרים אני... את המאמר של ביאליק, הגילוי וכיסוי ברשום, פעם זה היה בבגרויות. אז הוא אומר שם, הוא והוא משורר, כלי שלו זה מילים. הוא אומר בפירוש שהמשורר, כשהוא מנסה לתפוס במילים את המציאות, הוא כאילו בן אדם שהולך על גשר מאוד רעוע, והוא בסכנה של אפילו לא על גשר, על אבנים. אבנים. שנמצאות מעל התהום. מעל תהום. ‫והוא כל רגע יכול ליפול, ‫כי המציאות עצמה, בלי המילים, ‫היא מפחידה. ‫יש <מחינה> בו משהו מאיים, יכול <כן> להיות... <כן> ‫ לה... <ובזה שמע> אני לא מסכים דווקא <נכון> איתו. ‫נכון, נכון, אבל, <כן> <כן> <כן> אבל <כן> ככה אותו הוא אותו <כן> ראה אותו את עצמו, ‫ובגלל זה היו תקופות שהוא לא כתב. ‫הוא ראה את הכתיבה כמעשה מסוכן. ‫כי אתה לוקח מילים ואתה מרדד את הדבר האיום הזה, ‫שהוא המציאות, התהום הזאת. לגמרי היא אבל של הבעיה של המילים שמרדדות עכשיו אנחנו חוזרים <חש> למשהו שרק עם זה אפשר uh, uh, לבלות איזה שיעור שלם <laughs> אני עוברת על פני האנשים כאילו הם מטע צעיר ורואה שהמטע מצמיח פירות אדם <laughs> עכשיו אם אתם זוכרים אתם לא זוכרים כי לא למדנו את זה אלן וואטס יש לו קטע מאוד מאוד מעניין שהוא מסביר שאנחנו לא באנו לעולם אלא אנחנו באנו מן העולם והוא אומר אם מישהו היה מסתכל על כדור הארץ לאורך הרבה הרבה שנים הוא היה רואה שפעם היה פה איזשהו כדור אולי לוהט שהיה עשוי ממגמה ואז הוא, הוא התקרר לאט לאט ואז נהיו ימים ונהיו סלעים ונוצרו עצים וגם האנשים נוצרו, זאת אומרת בעצם אנחנו נוצרנו מתוך היקום, זה לא שבאנו אל היקום, נכון, זה וזה הבדל מאוד גדול, זאת אומרת האם אתה חלק אורגני מהעולם או שיש את התא ואת העולם, כשאתה אומר אני באתי לעולם זה כאילו היה עולם ואתה באת אליו ולכן בין היתר אתה מרגיש זר כי אתה הגעת לאיזשהו מקום ואתה... זה התיאור של הדתות המונותאיסטיות ואתה נמצא שם כרגע אבל אם אתה לא מבין שאתה בעצם יצאת מהעולם אתה פרי של העולם כמו <ש> שהעץ, <ש> כמו שהעץ. תן, ‫מוציא תן. פירות, כך העולם, ‫בין היתר, מוציא אנשים. ‫זאת אומרת, אנחנו... ‫פה היא אומרת, ואני רואה ‫שהמטע מצמיח פירות אדם. Mm -hmm. ‫זאת אותה הגישה הזאת, כאילו. אבל איזה מטע? ‫היא מתכוונת. ‫העולם. האנשים ‫אני עוברת על פני האנשים ש... ‫כאילו הם מטע צעיר, ‫ורואה שהמטע מצמיח פירות אדם. ‫זאת אומרת, ה... כאילו מה... מאותו מקום שהיא נמצאת שמה, בתוך המחנה הזה, שם גדלים אנשים, כן, ואלים אחרים ומשהו גדול? מבחינת. לא... מבחינתה, מבחינתה. כי אחרת כי הם צומחים. כן, מבחינתה, כן. כן, כן, זה לא בטוח שמה בשביל זה. <laughs> כן, אבל... אבל כן. מבחינתה, כן, כן. כן. ובחולצה אחת לגופי, ‫לא, אולי נתחיל לפני זה. ‫אני חשה שהבית הזה ‫מתחיל לנשור לאט-לאט מכתפיי. ‫כי אתם זוכרים שפעם היא חשבה ‫שהיא לא תוכל לעזוב את הבית. ‫מה יקרה אם היא תצטרך לעזוב את הבית? ‫הבית זה היא. ‫היא יושבת ליד השולחן, ‫וזה שהיא יכולה לשלוח ‫את היד שלה הצידה ‫ולהביא את הספר שהיא רוצה, ‫זה הדבר הכי, הכי טוב בעולם. אני חושב, אני חשה שהבית הזה מתחיל לנשור לאט לאט מכתפיי. עכשיו, אם אתם זוכרים מה שאמרנו, שבעצם הדרך להתקדמות זה על ידי זה שאנחנו משירים יותר ויותר, <אח> ויותר דברים, <אח> <אח> אז, אז הדבר שהיה הכי חשוב לה, היא, הוא מתחיל לנשור לאט לאט מכתפיי. עכשיו שוב צריך להבין, הניסוח הוא יפה כי זה לא שהיא נפטרת ממנו, זה לא שהיא מוותרת עליו, הוא נושר, זאת אומרת הוא, <tech> <gazum> הוא... <tech> <brush> ‫כן, כן, ההבנה, ההבנה ‫משחררת אותה מההיצמדות. ‫אני משחררת מי? ‫כדי זה לא פעולה אקטיבית, ‫זו פעולה פקסימית. ‫אני שהבית הזה ‫מתחיל לנשור לאט-לאט מכתפיים. ‫מכתפיים, זאת אומרת, ‫בעצם היא מבינה ‫שהוא ישב לה על הכתפיים, הבית הזה. ‫לברות שזה היה המקום ‫שהיא הכי אהבה, ‫אבל אפילו הדבר שאתה הכי אוהב, ‫אם אתה נצמד אליו, ‫אז הוא עול על כתפיך. ‫אני חשה שהבית הזה ‫מתחיל לנשור לאט-לאט בכתפיי. לאט ‫מוטב כך, עוד מעט יהיה הניתוק המוחלט. ‫אני מתרחקת ממנו יום-יום, ‫בזהירות, בעצב עמוק, ‫אבל גם בידיעה שמוטב כך ואי אפשר אחרת. ‫זה עדיין שיקול, זה לא כן. ‫כן, כן, כן. ‫העצב העמוק זה, זה, זה, ‫יש פה איזה חוסר... כן זה עדיין לא, היא רואה אותו ‫והיא לא מתנהלת איתי. ‫אפשר כאילו להגיד בשפה שלנו ‫שהיא כואב לה, אבל היא לא סובלת. היא רואה ש... ‫-אני מקווה. ‫-כן, זה נשמע שכן. ‫ אחת לגופי, בחוצה אחת בתרמילים, ‫אני נזכרת בהגדה של קורמן ‫על האיש שלו הייתה לו חולצה. המלך מחפש בכל הממלכה את החולצה של הנתין הכי מאושר וכשהוא מוצא אותה מתברר שאין לו חולצה בכלל. <laughs> אז אם החולצה האחת לגופי וחולצה אחת בתרמילים, ועם התנ"ך הקטנטן, ואולי אוכל למצוא מקום גם למילונים הרוסיים ולסיפורי העם של טולסטוי ואולי גם למכתבים של רינקלר. וחוץ מזה, עפודת צמר הכבשים ששרגה חברה במו אלוהים, כל כך הרבה רכוש, ועוד אני רוצה להיות כשושני השדה. אז חושב שקודם היא אמרה... שהיא לא צריכה כלום. אז היא רואה שהיא בעצם רוצה הרבה. עדיין רוצה. כן. גם המעט הזה. ועם אחת בתרמיל, אני צועדת לקראת עתיד לא נודע. כשהעתיד לא נודע הוא במרכאות. כך קוראים לזה. והרי בכל מקום רגליי הנודדות דוחות על אותה אדמה. ואותם השמיים משתרעים מעל לראשי המתמוגג, פעם יש בהם ירח, ופעם שמש, וכמובן גם כוכבים. אז למה לדבר על עתיד לא נודע? כי זה לא משנה. היא אומרת, כאילו, אם האדמה היא אותה אדמה, והשמיים אותם שמיים, אז העתיד הוא נודע. שמי? שלה. של כל אחד, של כולם. של כולם. כי זה אותם שמיים, ואותם הגמרא. זה כאילו הדברים שחשובים. והפרטים ו... האלה, אם זה יהיה ככה או ככה, זה שמר. לא דבר אמיתי. בוא נדבר על משהו זה זה זה, ונדבר פה על מישהו שקוראים לו קלאס. זה קלאס סמליק, סופר וקומוניסט, mm -hmm. אתי הכירה אותו בדבנטר ב-1934. נו קלאס, השנאה איננה פתרון, המציאות שונה לגמרי, ממד, לא חשוב אבל זה, זה מה שחשוב פה. קלאס, בעצם לא רציתי לומר לך אלא זאת. יש לנו עוד כל כך הרבה לשנות בעצמנו, שאין לנו בכלל זמן לשנוא את מי שנקראים אויבינו. בינתיים אנחנו עוד אויבים זה לזה, והבעיה לא תיפתר בכך שנאמר שגם בינינו יש רשעים ורודנים. בעצם אני בכלל לא מאמינה במה שנקרא רשעים. הייתי רוצה להגיש יד לאדם הפוחד הזה. אני מדברת פה על מישהו שהוא רשע, כאילו שהוא נחשב לרשע שם במחנה. הייתי רוצה להגיש יד לאדם הפוחד הזה. הייתי רוצה לגלות את מקור פחדיו, لا, לרדוף لا, אותו... להתנאות עכשיו? כן, ולגרש אותו לתוך עצמו. זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות בז... בזמנים האלה, קלאס. קלאס השיב לי בתנועת יד עייפה ומיואשת ואמר, אבל למה שאת רוצה דרוש הרבה זמן, ועל לנו הרי לא נותר זמן רב. עניתי, אבל מה שאתה רוצה נמשך כבר אלפיים שנה מאז הספירה ועוד אלפי שנים לפני כן, שקיים האדם. ומה דעתך על התוצאות, אם הוא מותר לשאול? ואני חזרתי ואמרתי בלהט האופייני לי למרות שהרגיזה אותי העובדה שאני חוזרת על עצמי בלי סוף אין ברירה קלאס, אין שום דרך אחרת אלא שכל אחד מאיתנו יתרכז בעצמו וישמיד בתוך עצמו את הדברים שבגללם הוא רוצה להשמיד אחרים ומוטב שנבין שכל גרעין של שנאה שאנחנו מוסיפים לעולם הזה עושה אותו אנושי פחות ממה שהוא. קלאס, הלוחם הוותיק והמושבע במלחמת המעבדות, פומוניסט הרי, אמר בתדהמה ותמיהה וככה: כן, אבל, אבל זאת הנצרות. ואני, שהייתי משועשעת מהמבוכה הפתאומית, אמרתי בקור רוח: כן. ולמה לא בעצם? למה לא הנצרות? אני מקווה שיישאר בריאה וחזקה. אתה מזכיר מה שאמר דוב חנין בשיחה הזו, שאלה אותו אם הוא עדיין קומוניסט ואיך הוא רואה את הקומוניזם, אז הוא אמר שהטעות הגדולה של האנשים שניסו לבנות סוציאליזם, זה היה שניסו לעשות את זה בלי דמוקרטיה. והוא אומר, זה לא יכול להיות. אם זה כאילו כמו לחתוך את הדבר עצמו לחתיכות, זה סוציאליזם זה דמוקרטיה, אי אפשר בלי דמוקרטיה, ולכן זה נחשב ברוסיה ונחשב בכל מקום שזה היה בכל... זה, כי, זה, כי כל הרעיון הוא לתת לאנשים זכויות. ‫אם אתה מבטל את הדמוקרטיה ‫ואתה אומר דיקטטורה של הפרולטריון, ‫הלך הכול, בדיוק, ‫הלך כל העניין. ‫-זה דיקטטורה של נצי לימון? ‫-לא, זה משנה, זה עדיין דיקטטורה, כן. ‫עוד קטע אחד. ‫מה המצב של הזמן? ‫חמש קטעות. ‫אה, זה שלוש דקות. ‫ נקרא עוד קטע אחד. ‫אלוהים, הייתי רוצה לטייל ‫בבוא היום בכל ארצות עולמך. יש בי משהו שאינו מכיר בגבולות ורואה את המשותף לקול ברואיך, למרות ההבדלים והמלחמות שביניהם. ועל המשותף הזה הייתי רוצה לדבר בקול דק ורך, אבל בשטף ובשכנוע. תן לי את המילים ואת הכוח. אבל קודם כל אני רוצה להיות בחזית ובין האנשים הסוגלים. ואז תהיה לי הזכות לדבר, נכון? שוב ושוב גואה בי הגל הקטן והמעודד שוב ושוב גם ברגעים קשים. חיים יפים כל כך, אי אפשר להסביר את התחושה הזאת. אני לא מורגנת במציאות שאנו חיים בה. אבל הרי זאת אינה המציאות היחידה. יש עוד מציאויות מלבד המציאות שבעיתונים ובשיחות הנלהבות והשטחיות של אנשים מבוהלים. הרי קיימת גם המציאות של הרקפת הקטנה, הוורודה, האדומה, ושל האופק הרחב, המצוי מעבר למרוכה ולממומה של זמננו. אלוהים, תן לי שורת שיר אחת קטנה ביום, וגם אם לא יהיה לי נייר לכתוב אותה עליו, ולא תהיה לי מנורה לכתוב לאורה, נלחש אותה אל עבר שמך הרכבים בערב, ותן לי מדי פעם שורה אחת קטנה של שירה. לפני זה היא כאילו חשבה שאם לא יהיה לה את המנורה ולא יהיה לה את היא גם לא תוכל לכתוב שירה. עכשיו היא גם מבינה שבשביל שירה לא או צריך. בשביל חוויה היא לא צריכה שולחן והיא לא צריכה מנורה. אבל כן אומרת, מה, מה הכוונה שהיא אומרת אה, לתייד לאות פלאי העולם, אלוהית? כן. האם היא מדברת על האלוהים שלה או על האלוהים ‫אין לה אלוהים, אה... היא אה... לא מאמינה אה... ‫באלוהים הזה של הדתות. ‫-מה שחשוב בעצם... ‫לא מה... של הדתות. אה... ‫אני מדברת על, ה... על, ה... על, ה... על הבריאה. ‫היא אני... מתכוונת לבריאה ‫או לאיום הפנימי שלה, ‫שהיא בעצם חלק מהרע. ‫לא, תראי, היא אומרת, ‫יש בי משהו ש... זה... ‫זה לא כך ברור. ‫זהו. ‫יש בי משהו שאינו מכיר בגבולות, ‫ורואה את המשותף לכל ברואיך, ‫למרות ההבדלים והמלחמות שביניהן. אבל לפני כן היא אומרת כן, אלוהים, את... הייתי רוצה לטייל בבוא היום בכל ארצות אני... עולמך. זהו, ארצות עולמך. כן. זאת אומרת, זה העולם הכללי. אל תשכחי כן. שהיא בחורה בת עשרים ושבע כן, כן. נגיד. לא, לא, לא, שעוד זה... לא מגובשת ו... וזה ו... יומן. והיא לא עזבה כל הדף כן, פעם. זה... זאת... זאת אומרת, לא, גם, גם... הדברים אצלם מתגבשים ו... <laughs> ו... בתוך כתיבה, כאילו, החלק לא השני, זה היה כאילו ההקדמה... לזה שאומר שיש בי משהו שאינו מכיר בגבולות ורואה את המשותף לכל ברואיך <אח> למרות ההבדלים והמלחמות שביניהם זאת אומרת, אם כל מקום שלא יהיה זה ניסיון סבבה ועל <אח> המשותף הזה הייתי רוצה לדבר זאת אומרת, וזה בעצם החלק החשוב כי אתה יכול לראות אצל האחר את בית של האחרת השונה ממך או שאתה יכול לראות את המשותף בך, איתך ותמיד, אם תראה את המשותף איתך ‫אז אתה תרגיש אחד איתו, ‫ואם תראה את השונה שבו, ‫אז אתה תרגיש שונה ממנו. ‫וזה ה... ות... ותמיד אפשר למצוא משהו משותף ‫בינך ובין מישהו אחר. ‫אפילו שהוא יהיה הכי... ‫נראה הכי הכי שונה ממך. ‫ולטיבטים יש אפילו מדיטציה מיוחדת על אז... זה. ‫כן. אתה צריך לחשוב על, על, למשל על זה ש... ‫בטח יש מישהו שאוהב אותו. ‫אתה שונא אותו, שנאת מוות, ‫ואתה בטוח שכולם שונאים אותו, ‫אבל רוב השיטוי, ‫יש מישהו שאוהב אותו. ‫אמא שלו, הילדים שלו, ‫לכל אחד יש מישהו, ‫הוא רואה אותו לגמרי חרב ממך. ‫אז אולי הוא לא באמת כזה. ‫אולי הוא גם כזה וגם לא כזה, ‫כאילו, יש לו צדדים. ‫זהו. ‫תודה רבה. ‫-את רואה שמה לי חולי. ‫-כן. ‫בעיקר הדברים הנושתים האלה הם העברת. ‫הדברים הנושתים האלה הם כל כך... ‫לי הייתה התנגדות...